Apostolilor, capitolul 10 și versetele 3 și 4 Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintre la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Vezi bine și îți dai seama de adevăr numai când te uiți ținte într-un singur punct. Privirea împrăștiată nu se alege cu nimic. Dintr-un avion vezi un oraș întreg dintr-o singură privire, dar nu cunoști nimic sigur. Când te uiți ținte și cu stăruință la un om, la un lucru, la cer, la pământ, la cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, pricepi bine adevărul. Corneliu s-a uitat ținte la îngerul Domnului, de aceea a cunoscut adevărul cu privire la el. Să învățăm să privim fie pe Dumnezeu și cuvântul lui, fie pe oameni și învățăturile lor, ca să putem deosebi adevărul. Corneliu a cunoscut că ființa care i s-a arătat în timpul rugăciunii este un înger al lui Dumnezeu pentru că s-a uitat ținte la el. Adevărul și cel spiritual și se descopere numai când îl cercetezi cu mare atenție și fără grabă. În împrejurări deosebite să nu ne pripim, ci în liniște să căutăm să înțelegem situația în care ne aflăm și apoi să ne hotărâm. Arătările cerești la prima vedere înfricoșează, fricoșează, dar după aceea aduc pace și lumină. Corneliu a întrebat, ce este Doamne? E o întrebare care cuprinde mult. E întrebarea unei ființe mărginite, care nu cunoaște nimic sigur, adresată unei ființe superioare, care avea viziunea întregului univers, care știa și gândurile omului. Corneliu nu se cunoștea nici pe sine, nici împrejurarea în care se afla, de aceea a întrebat, Ce este, Doamne, cu mine? Ce este în locul acesta? Ce este de făcut?" Să pui această întrebare în orice împrejurare te afli și înaintea unei hotărâri sau nedumeriri este singurul lucru bun pe care îl poți face. Îndată vei primi lumină. Întrebarea ce este, Doamne, pe care Corneliu a pus-o îngerului este plină de înțeles. În loc de cine ești, Doamne, așa cum e de regulă să se pună întrebarea când ai în fața o persoană necunoscută pentru ca să se legitimeze, întrebarea ce este, Doamne, arată că cel care o pune dorește să știe adevărul despre el însuși și despre împrejurarea în care se află, cum s-a spus mai sus. De multe ori noi credincioși nu știm cum ne aflăm sau cum este locul unde suntem sau împrejurarea prin care trecem. Ce este, Doamne, în mine însumi? căci eu nu-mi dau seama bine. Tu însă mă cunoști cum nu mă cunosc eu. Tu poți să-mi spui adevărul limpede și mă poți izbăvi din orice stare rea. Ce este, Doamne, între noi cei adunați în numele Tău? Suntem noi ceea ce dorești Tu? Dacă în rugăciunile noastre punem asemenea întrebări lui Dumnezeu și îl rugăm să ne izbăvească din toate stările rele pe care noi nu le cunoaștem, El ne ascultă rugăciunile noastre și ne dă starea cea bună pentru ca să slujim de laudă slavei sale. Ce este, Doamne? Era deprisos întrebarea cine ești, pentru că El era convins de dumnezeirea ființei din fața sa. Adevărul lui pe care îl cunoști sigur nu-i mai pune întrebări de prisos, ci supune-te lui și întreabă ca și Corneliu ce este, Doamne, adică fii gata să ți se descopere starea și să îndrepți ce este de îndreptat. Când Dumnezeu ne trimite câte un sol ca să ne înștiințeze, să fim gata pentru ascultare și astfel vom fi binecuvântați cu lumină și cu har așa cum a fost binecuvântat Corneliu. Și îngerul i-a zis, rugăciunea și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Tot ce faci, bun sau rău, se suie la Dumnezeu și la vremea potrivită el dă un răspuns sau o judecată dreaptă. De adevărul acesta trebuie să fii convins. Dacă nu crezi, necredința ta nu împiedică hotărârea lui Dumnezeu. Ea se va împlini sigur. Tot ce facem noi, bun sau rău, se suie la Dumnezeu, adică Dumnezeu știe. Ceea ce este făcut însă cu credință smerită, chiar dacă cineva ca și Corneliu nu are întocmai credința cea adevărată, Dumnezeu ia aminte și trimite răspunsul său la vremea potrivită. Nu știm ce s-o fi rugat Corneliu, dar Dumnezeu i-a răspuns dându-i viață veșnică. Darurile lui Dumnezeu pentru om, chiar dacă sunt vremelnice, au totuși în vedere viața veșnică. Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată nu rămâne pe pământ, ci se suie la Dumnezeu ca fumul de tămâie. Dacă noi suntem suiți prin credință din lucrurile josnice, toate faptele noastre se suie la Dumnezeu. Rugăciunea este o faptă a credinței. El ia aminte la ele. A locui în locurile cerești înseamnă să te sui prin rugăciunea credinței și prin credința care se roagă. Rugăciunile și milostenile adevărate se pot urca la Dumnezeu, dar nu te pot urca pe tine dacă nu ești ascuns în Hristos. Numai El poate atrage pe toți în sus la Dumnezeu dacă ei se prind prin credință de El. Faptele noastre, oricât de bune și mari ar fi, nu ne pot ridica din păcat la Dumnezeu. E un adevăr limpede acesta de care trebuie să ținem seama. Cornelius s-a putut și el sui la Dumnezeu numai când a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său. Îngerul i-a adus o veste bună. Dumnezeu a luat aminte la rugăciunile și la milosteniile lui și acum voia să-i facă un dar, să-i dea mântuirea prin credința în Isus Hristos. Repetăm, nu rugăciunea, nici postul, nici milosteniile sau faptele bune te mântuiesc, ci numai credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, și-a adus aminte. Dacă ți aduci aminte de Dumnezeu prin credință și pocăință și El își aduce aminte de tine, să-i dăm mereu prilejuri să-și amintească de noi. Doamne, Tu-ți și o primește la timpul potrivit. Dar ne cer să mi prospătăm credința, prin cuvântul care l-ai rostit. Să nu obosim, să nu obosim. Prin credință vie să privim. Fața ta de har, Fața ta de har, Doamne ea ne iar. Versetul 5 Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Când punem întrebări lui Dumnezeu pentru ca să ne ajute să ne cunoaștem bine, El spune ce să facem. Poate că ne trimite undeva și prin această trimitere se va limpezi situația noastră să împlinim fără întârziere porunca lui Dumnezeu, ca să putem primi bine cuvântările sale. Putea îngerul să-i spună lui Corneliu ceea ce avea să spună Petru despre Isus, dar nu era același lucru. În lucrarea mântuirii sufletelor, Dumnezeu se folosește de oamenii mântuiți, de cei care au fost odată robii păcatului, iar acum sunt liberi. Ei mărturisesc nu numai cu gura, ci cu însăși viața lor. Exemplul personal este cel mai puternic argument. Așa ceva nu au îngerii. Ei știu să vorbească frumos și convingător, dar vorbirea frumoasă și convingătoare nu-i de ajuns pentru mântuirea unui suflet. În privința aceasta să nu fim ca îngerii. Trimite acum niște oameni la iope. Dacă vrei să se facă o treabă bună unde ai nevoie, trimite niște oameni. Adevărații oameni sunt cei care duhovnicește, privesc în sus. Ei fac toate lucrurile din starea cerească și de aceea le fac bine, așa cum le-ar face Dumnezeu. Porunca dată lui Corneliu de Îngerul lui Dumnezeu are un adânc înțeles. Primul lucru pe care trebuie să-l știe și să-l facă un căutător sincer al adevărului este adresa precisă a adevărului și apoi ascultarea de acest adevăr. Dacă nu s-ar fi supus în tocmai poruncii dată prin înger, Corneliu n-ar fi ajuns niciodată la mântuire. Da, este o parte pe care trebuie să o împlinească omul când e vorba de mântuire. Dacă nu o împlinește, nu va fi niciodată mântuit. Trimite la Iope Iope era un port la Marea Mediterană situat la 31 de mile sud de Cezarea. Petru locuia la Simon, tăbăcarul, un creștin care se ocupa cu tăbăcitul pieilor și a cărui casă se afla lângă mare pentru că în meseria lui avea nevoie de multă apă iar practicarea acestei meserii era interzisă în interiorul cetății. Iope pe în tălmăcire înseamnă frumusețe minunată. Duhovnicește înțelegând, adevărul este frumusețea minunată, este însuși Dumnezeu care este numit minunat. Dumnezeu este una cu cuvântul său care este adevărul și cheamă pe Simon, zis Petru. Simon înseamnă ascultare. Luând înțelesul duhovnicesc, adevărată ascultare locuiește în adevărul minunat al lui Dumnezeu. Aici își găsește ea bucuria și desfătarea. Dumnezeu, în lucrarea sa, are nevoie numai de oameni ascultători, la aceștia trimite el în științările sale. Și cheamă pe Simon, zis și Petru. Pentru mântuirea ta și pentru înțelegerea adevărului lui Dumnezeu, cheamă totdeauna duhul ascultării. Să fie însă o ascultare statornică. Simon, zis și Petru, adică o ascultare statornică tare ca stânca, căci Petru înseamnă piatră, deci statornicie. Domnul să ne ajute! Tu ne îndemn să cercetăm cu vânătul, și să ne hrănim mereu cu el, căci credința dorul și a vânătul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 el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Trimiterile lui Dumnezeu sunt totdeauna lumină și bucurie, sunt pace și odihnă, sunt mântuire și viață. Ascultarea neîntârziată de cuvântul lui Dumnezeu este purtătoare de har și de lumină pentru viața cea nouă. Când Dumnezeu te trimite undeva, îți dă adresa precisă și îți pregătește toate condițiile pentru reușită. El găzduiește la un om Pentru a înțelege partea duhovnicească a literei cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să repetăm unele cuvinte întâlmăcirea lor, așa cum este cazul aici. Cuvântul om în grecește este antropos, adică privitor în sus. La cei care privesc în sus, prin credință, poți găzdui fără teamă. Nu vei fi păgubit duhovnicește, din potrivă. Numit Simon Când locuiești în casa ascultării de Dumnezeu, Simon înseamnă ascultare, atunci știi ce trebuie să faci și să vorbești. Numai cei care stau în ascultare de Dumnezeu sunt trimiși de Dumnezeu în lucrarea lui. Simon găzduiește la Simon, adică ascultarea caută părtășie cu ascultătorii. Dacă vrem cu adevărat să ascultăm de Dumnezeu, vom fi bine cuvântați cu frați care ascultă și ei de Dumnezeu și astfel vom avea părtășie și ne vom bucura împreună de El și de adevărul Lui. A cărui casă este lângă mare? Ascultarea Simon își are casa lângă marea lumii, deci nu în ea. Ea nu se amestecă în umbletele ei cu felul de a fi al lumii, ci toată puterea și bucuria ei cresc din cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul adevărat este în lume, dar lumea nu este în el. Îți va spune ce trebuie să faci. Cei mântuiți și ascultători de Dumnezeu știu să spună cu adevărat ce trebuie făcut pentru mântuire. Cei care cunosc pe Domnul Isus pot duce pe alții la El. Ceva trebuie să faci ca să fii mântuit, să primești mântuirea prin credința în jertfa Domnului Isus, altfel nu vei putea fi mântuit. În măsura în care ascultăm de Dumnezeu, primim harul și adevărul Lui, care ne dă o sfântă siguranță și odihnă în trecerea noastră pe pământ. Doamne, Tu fă găduința dată, să o împlinești că vei curând. Fă și noi să ne împlinim curată, partea de iubire așteptând. Versetul 7 Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un cu cernic din ceata care slujeau în tot timpul. Îngerii vin și se duc, dar adevărul adus de ei rămâne cu noi. Să avem grijă de adevăr ca să-l păstrăm în tocmai în trăirea noastră. Dacă te stăpânește Duhul ascultării de Dumnezeu, primești și darul deosebirii duhurilor. Atunci cunoști limpede pe trimișii lui Dumnezeu și înțelegi ușor în științările lor. Corneliu a cunoscut în persoana celui care îi vorbea pe Îngerul lui Dumnezeu, și după ce a plecat el, a împlinit tocmai și fără întârziere toate cuvintele lui. Să fim culoare aminte. Dumnezeu se folosește și astăzi de ființe, cerești sau pământești pe care le trimite ca să ne aducă solii din partea lui. Ascultarea fără întârziere de cuvântul lui Dumnezeu, iată ce dorește Dumnezeu de la noi, făpturile sale. Atunci el își revarsă din belșug binecuvântările sale peste viața noastră, ca plecările și venirile noastre să fie încununate de roadă și de biruință. Corneliu a ascultat îndată cele spuse de înger. Amânarea ascultării de multe ori înseamnă prilej pierdut cu care nu te mai întâlnești. Un ostaș cu cernic. Pentru împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, Corneliu a ales ceea ce avea el mai bun și mai potrivit ca să se facă în tocmai cele spuse. Nu orice ostaș a trimis Corneliu la iope, ci un ostaș cu cernic în care avea toată încrederea că va duce la bun sfârșit slujba încredințată. Cei cucernici înțeleg bine gândul și planul lui Dumnezeu și sunt gata să împlinească tot ce spune el. Pe ei îi trimite în lucrare și îi binecuvintează cu rod bogat. În lucrările sfinte trebuie trimiși și oameni cucernici, care îi slujeau în tot timpul. Dacă unui om se slujea în tot timpul, dar lui Dumnezeu, creatorul a toate, să-i slujim mai puțin? A sluji bine lui Dumnezeu înseamnă trăire neîntreruptă în slujba lui, așa ca inima într-un trup fizic. Să nu obosim, să nu obosim, prin credință vie să privim. Fața ta dehar, fața ta de har, Doamne, ea ne înviorează iar. Versetul 8 Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. După ce cunoști bine cum stau lucrurile, să iei hotărârea care trebuie, pentru ca Domnul Isus și Evanghelia Lui să aibă câștigul cel mai mare. Să spunem tot adevărul lui Dumnezeu, căci numai adevărul întreg de care noi avem nevoie, ne mântuiește cu adevărat. Să nu spunem niciodată un adevăr numai pe jumătate și în cuvinte încâlcite, ci în cuvinte care pot fi înțelese de oricine. O jumătate de adevăr poate rătăci sufletele tot atât de ușor ca și o minciună întreagă. Omul trebuie să fie de plin lămurit când este trimis într-o slujbă, altfel se produc tulburări mari. În slujba cea duhovnicească, omul trebuie să fie duhovnicesc și de plin lămurit duhovnicește. Dumnezeu ne limpezește în cunoașterea adevărului Său, ne dă putere să-L trăim și apoi ne trimite să-L mărturisim și altora. Ia a trimis la Iope. Să nu facem nimic când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu fără trimiterea lui Dumnezeu. El ne trimite într-o lucrare sigură și într-un loc precis. Până nu ne trimite Dumnezeu să nu facem niciun pas nicăieri. Pentru noi credincioșii, lucrarea lui Dumnezeu la care am fost chemați este numai aceea, și numai acolo unde ne trimite El. Mare atenție, deci! Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Iată versetele asupra cărora am meditat.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 El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din ceata care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.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 prin credință vie se privi. Fața ta de har, fața ta de har, Doamne ia orează iar. Tu ne îndemn să-ți cercetăm cuvinetul și să ne hrănim mereu cu el.